відкинула хустку з клітки і подумала, що їй не місце у темному коридорі. Поповстрепнувся, пурхнув на інший бік, учепився тоненькими пальчиками у грати і, схиливши голівку, на бік уважно поглянув на мене своїми чорними оченятами. Я зітхнула. Ще пару тижнів, і він теж полетить шукати собі пару як і бідолашна кицька. Обережно заглянула у кімнату батьків. святу святих, куди не можна було заходити без стуку. Диван, який здавався таким величезним, виявився маленькою, здвоєною тахтою фінського виробництва. На ньому валялися неприбрані у шафу речі, на підвіконні магнітофон із розкиданими довкола касетами – і, забита недопалками, велика попільничка у формі конячої голови. Навпроти ліжка стояв громісткий програвач каравелла, накритий оксамитовою шторкою. Підійшла до книжкової шафи і заплющила очі, згадавши Четверта книга з лівого краю, Теорія машин та механізмів, і простягла руку. Так і є. На 112-й сторінці має бути намальований мною кістяк, що сидить верхи, накреслені якогось агрегату. Точно, сидить! Поставила книжку на місце. Вийшла, прочинивши двері. З кожним кроком і дотиком здавалося, що я входжу в море. Поринаю все глибше і глибше. І якщо учора вода часу ледь сягала ступнів, то зараз я вже стояла у ній по пояс. Повністю освоївшись, я по-хазярськи налила папузі води, насипала зерен, що стояли у горнятку біля клітки і, засукавши рукави, пішла на кухню. Гадаю, господарі будуть тільки раді, що я наведу тут невеличкий порядок. На столі лежала записка – Помий посуд, на обід розігрієш суп. З двору ані кроку, цілую мама. Як же я не любила мити посуд. Але тепер взялася до справи з радістю і необійким ентузіазмом. Шкода тільки, що замість звичних миючих засобів на рукомийнику стояло лише блюдечко з содою. За півгодини кухня блищала. Можна було щось приготувати, але поглянувши по кутках, я знайшла лише дві морквини у ящику під столом і десяток яєць на дверях холодильника. Вирішила більше не хазяйнувати. Тепер треба було діяти далі. Вийти за межі квартири. А головне спробувати вийти за межі двору в місто. Чи вийду? Я лишила... У кімнаті своїй капці, розвісила на стільці халат, розіклала на підвіконні у міст косметички. Раптом повернусь пізніше за господарем, нехай бачать, що я нікуди не ділась. З деяким острихом заклацнула двері. Одразу ж почула, як заскриготав замок у квартирі навпроти, і боязко увібрала голову у плечі. У черговий раз почуваючи себе ніяково, мов упійманий на гарячому злодії. Із дверей визирнула жінка і з цікавістю зиркнула на мене. Вибачте, я думала, що це Ліля. Ні, якомога спокійніше відповіла я. Ліля вже пішла. А ви родичка? запитала жінка. Я не одразу впізнала в ній мати Ярика. Далека. Невпевнено, відповіла я. Приїхала на кілька днів на семінар. «А-а-а-а», а сказала жінка. «Ну, всього найкращого». Двері зачинилися. Так, це була мати Ярика. У тій катастрофі вона загинула миттєво. А хлопчик з батьком протрималися в лікарні ще кілька днів. Я спустилася у двір, Яскраве сонце змусило примружитись. Уже вкотре на мене зійшло відчуття, що, змінюючи дислокацію, ніби пірнаю і кручі у незнайому воду.